سورت النجم مکی ده پس ز اخلاص نازل ده داود دا علی صورت اسبات د قیامت او نفی فیه شفاعت قہری دی سورت کې وای قیامت برازی خدای زور شفارسیانم نشته چې الله نن به اخلاص کی ونجم ز حوا اول صداقت د رسول پیش کین بیان فیه شفاعت قہری او ور به سبب به مساله د قیامت ونجم بس ترجمه نا بغیر سنیشی که ده ترجمه با تکم فی الحل ترجمه تیغا گیگ ده بس ونجم ازا هوا گواده ونج گواده ستوره ازا هوا کلچی راکوشی یا راککارش وی مراد تی نجم قسط وی مراد تی دا قرآن پاک اغییسی اصورتو ندی یا نغت مازال سائوکم ان ده خطا استا صدا خیرخوا و ما غوا اونکوک شوی ده مقصد نہ به مقصد نه لگیه و ما یاندې کوان الهوا دا پیغمبر خبرې نه کئ بیان نه کئ د خپل خواہش نه د چسوی نو بنه ده الا وحی و هغه مگر وحی ده چې د تکیږي الله مو خود له دې ته شدید القوا اغا سخ قوت والا جبرئیل امین زه مې را چې خاوندہ <coughs> مرتبی دے یا د خاص جبرئیل امین فاستوا نو برابر شو برابر شو جبرئیل امین پداسه حال کې چې وہ وبال افق الا علیا د پکنارو د اسمانه چتو باندېو ثم دنا فتدل قلب ده داسر اصل کې ثم تدلا فدنا نبيان راتئ شنو دنا پیغمبر تنیز دے شو نبی علیه صلات و السلام تا سمدنا سم بیا رانیزدیشو فتتدالا او راکوس شو برا د کنارو دا اسمان اول بده سی را شو دا فقونا نو نزدیشو محمد رسول اللہ سلام تا نفکانا شو دا نزدی کت قاب قوسین په مقدار دا غدو قوسین و قوسین غلیندی چا غشی پیولی غدوی لیندی تیر کمانا کمانونا او عدنا بلکی دا دینم نزدی پیت بار دلیدون کی چین نبی علیہ السلام ترنز شهو فوه اله عبدی نو وحی وکړه الله اله عبدی خپل بنده تما او هاغه چې وحی و تا وکړه یا وحی وکړه جبرئیل امین دا الله اله عبدی بنده د الله تا محمد رسول الله صلی الله علیه و او هاغه چې وحی وکړه کوم چې ونه دا وحی چې کله او پیغمبر ته نبوت ملاوي دا یا د جبرئیل امین وحی کلم ما کذب الفواد ہمارا ما کذب الفواد ما کذاب الفؤاد دروغ نه دی ویلی زړه د پیغمبر ما پاغه را اچي سيلي دلي دي سمانه په دې کې پدې لی دلو کې زړه سترګې سره موافقت کړو یعنی زړه سترګې دواړه دلي دل کړو يقينيو یعنی باځي کله کله ځي کنه سترګې دوکښ کله دماغ دوکښ له نسترګې او ړی دواړه موافو ما قبل الفواد د د زړه د پیغمبر ماهغه چې پهسترګېری دری یسترګ او زړی موافق دی او بل سره او په تو ماارونه و والله معره تاسو جګړه کو د سره ش کوی ال معره پاغسه چې درییدې دي بره هغه میرااج وغیریت اشاره ده او د پیغمبر لدلې د جیبرل نزله ته نخوره ی بلم. اینده صدرت المنتحا صدرت المنتحا سرا دا براسمانونو که دا اینده جنت الماوا چاگه سرا جنت الماوا دا اغا جنت چه دا ورتلو سه دا از یقشا صدرت ما یقشا کل چه پتک دی بیره لرما حقا یقشا چه پتک جبریلی امین پی وزر را خوریک یادا اللہ غا نور تجلیات یادا حدیث کی رازی چې پتنګان د سروزارو پشان فرشتي راغلي او پاغي ورخريش مازا غل بصر الندي كګيش شوي سترګي د پیغمبر د جبريل نامه متاه او نه د مقصد نتيري شوي وي شي کې د مخامه جیبریل تا قتل دوه کشوي غلط شونه لقد را من ايات رب الكبرى يقینا للي دليلو پیغمبر اغا دلائل د قدرت درو خپل لوی لوی بر معراج کې فرای توملله تول غه نفید شفاعت شفاات قې ورت په مشرکین افریت توملله خبر را کې یا سووج کې په حقیقت دلات کې بل غده او د غض نه خدای د خدایا نومونې مناته سالی او منناته غ بل عله کو مده کرو آیا تاسوله ځ منې وړولون سوالله لهجینه کې ولوونه عجیبه ده تلکای زن دا دغ وختې قسمتتون ځ تقسیم ده نقصانی نیمګړی چه الله ته نسبت کیږي دا حد نه او د لونو وغيرها یې نه دا نه دي د چه دا تاسو غنه الا اسمان مگر نو نه یې سمای تموها شيخ دېدان تم تاسو او کوم ساسو مشران نه را لګل الله پدیبان اسلیل هي ته بيو ن تاسو بيدارین گوهه هي ته بينو دي تابدارین کای لزون مگر دا ګمان پاقی را کی او باقی را کی اسوان کار نه چری وماتا والنفوس او هغه چې خو خې د ژوند نه بس فائشت او د ګومان بس روانېدل دل راغلي دې ته خپل رب د طرف نالو خدا هدايت خود یې نمنې حمله الانسان ماتمنه آیا د انسان د پاره به یې غسه چې دی غواړي څه مطلب کای بشر کوې جنت تبزم داسې نه دا فل الاله الاخرته ولولا الله له اختیار د اخرته او د دنیا دی مطلب دا نو دا الله عبادت کوه دا الله تویدو ون شي الله درکی سره پو قایش او تمناندا واکه مم ملکین نفید شفاعت قاهری سمره ډیره فرشتي برا اسمانونو کې لاتوني شفاعتم फायदा نور کېده دي شفاعت شینس الا مم با دی ائن ازن الله مگر پس زاغینه چی اجازه وکي الله لمیا شات چاله رچو وڑی وایرزا او د چانو خوشاله شي ان اللذین مناقیده سیدو فر او شفا کون کی تم ده لای اجازه ان اللذین خننا گسان لاویو نو بلا اخره چی مان له ری په اخرت لو او یک دی فرشتول تصمیت لونسان اون دی جینا کوهی او دوکه اشتباوتا د ملائکاتون دی تین لگه دلیوا و مالا و مانیشت دی لرابی با دی بانی منس دلیل این یا تبیون دی نیر رو روان پاقیده که لزون مگرده گو من وَاِنَّ و, و اين زونو بشك غومان او ځوان خو چي دي لا يغني هغه फायदा نوي کوي نه ثابتي من الحق یقینی خبر او عقيده شنه فارز ام من تولى نو مخواله دا چانه تولى چې مخळे ان ذکرنا زموږ د توحيد او کتاب نه ولا اراده نه د الا الحياه د دنیا مگر د ژوند د دنیا ذالک مابل او من الیلم ده غزور د الیلم دزور انتهاء ده چې دین پریدي او اخرت پریدي که تا پرید دنیا دی این نرابه که بشکست عرب هو د و بیمن پویده پاغا چا بانده جو اللہ انصبیلی چه دا اللہ دلاره نا گمرا ده و آلم و بیمن احتداء اللہ پویده پاغا چا بانده چه کلک ده خاص په اختیار الله کې که غری چه برا اسمانون لاندیز موکی دی دیده پارا چه بدلور که اللہ کسانو تا حساو چه بدی اکڑی دا و دې څکړې ته عبادت زن فقیره کې به ماملو په سبب د خپل مال او بدلور کې لا کسان راسنو چې توهی دې مننه دې ته وا ده حقود وې کړه بل حزنا ولا بدلور کې د جنت ا کسان یې شربونا یې شتبین یې شتنونا کباړې لسم چې ځان بچ کې د غټ ګنانا پټ ګنونا ولا فای شود بهاینا الا لمم سیوا دا و سا ویسونو د خیالاتونا اگر زړګي چې به اختیار راځي پغې نه ولني شي ان ربک به شګه ساره واسو المغفرہ وسی مغفرت کوون کړي الله په دې پتاه سبحانک الا اذا شاکومن الارض کلا چې مبر پورته کيده زم کنه ويزه واخم اذا دما جننتن کلا چې تاسو وای ما شمان فی بتون ما هاتکم پټوه په خېټو د میاندو کې نو فلا تزکو ان فز تزکو ان فزکم زان پاک پاک مکه وای دا پاکي داوي دا پاکي داوي مکه وای چې پاکني او زان دا پاک وای هو عالم مې منیتہ کا الله په هغه چا باندې تکا چې الله نه يري افرایت الذي تولى زجر آيت خبري دا غسړين تولى چې مخړې دا الله د كتاب توحيد نا واطا قليلا ور کړې لګاو کړو اکه د واستړې شو او بندې کړه نو را اینده علم له غیب ایا د سره علم د غیب دی فويره دی خپل نجات نه نه عملم ينبى ایا د نه خبر به ما پا مزامين و باندې فی صو دی موسی چې فصائف د موسی علیه السلام کې دی د ابراهيم علیه السلام کې چې هغه ابراهيم علیه السلام وفاء چې الله حکم یې پوره کړو ځمنداری پوره کړو صفو کېسمزمون دی ده چله تا زرواې را زه وخوره بار بنی کې بارهونکې بار, بار د بل چا والی سلی انسان الله ما سا اونیشته انسان د پااره مګراوه س چې د کوشي ش کړی د خپل ایمان نه و دهوان نه سا یو ب شکه د دا کوشي شیمان سوفار دبللي دی شي دغې مطغ به بدله و کېږي سما ی زل جزاه ولاوفه بیاله بدله ورکړي کېږې بدله پورهله ربې کلمون ته او استطارب وان نو وېشک الله دلېل دی توحید واضحه کا او خوشالې راولې واب غم خندا جوړه وان نو واما تواهیا د الله چې دی کول ګی زم نکول نه فن نقصانم د الله اس وک وان پیدا کړی دی سو چینه ذکرولون سره جوړې ناری نو زنانه من نطفه دې احساس کې معنی نه عزتمنا کله چوا چولې شي ورحمن خزہ کی وانه علی نشۃ او پالا با نے پیدا کولم دیو بل قیامت کی وانه واغنا واغنا دالاما الله رولو غریبولم کای وانو رب او اننو ربو رب د شیرا ستوری دے چې مکه والے عبادت کویا مشرکینو وانو واہلک عادن لولا یوس د ستور عبادت سو کای وان دا هغه جزېږي سوریا جزې وان او وبشکل الله اهلك عاد ان لولا تخفيف الدنياوي هلاك کړي دي عاديان دنبني وسمود وسمود و سمودو سموديان فما اپکا نسو کې او تنم دي پاتې نه و وقوم نو قوم دنو عليه سلام د دینه مخک هلاك شه و ان وبشکل دي قانون هم ازلما ډېر ظالمان سرکش ظالم د الله په حق یو سرکش نو بندگان والمتفقۃ احوا او هغه اډولشوی کلي احوا 6 والمتفقۃ اغا کلی ال احوا چې غرزولشیو او تباشیو شو شاحه ول کلی والا هغه لرا فغت شاحه پټکړ وللا د کلی والا لرا ما غشا چپټکړه سمانا الله پاک په پا عذاب سره پټکړ سناشنا بټول یو یا له کانو باران به شېرو فبی ای داغه د لوتل السلام قوم ول موطفقتا فبی ای اعلی ربک تتمارا امتنو دا پکمنه ماتونو درب تتمارا ته شک نه لا نعمت یو خونه دی چې ته انکار کوي او الله توحید نه منې ها زنزیر من نزر القولہ دا قران یا دا پیغمبر دادا دا یرهون کلوم بنو د جنس نه د څنګه چې غ مخینې د الله طرف نه رالی تلو شو دیم دی هاضې فاط لااضې شوا قریب شوه غریب قیامت ک صلاحا لصله دون الله نه بایدې لره د الله نه سوا کا شفاخ کاره کوون کې الله به راوللی بربا کوی و من حاضل هدیې آیا دې باید نه د قیمت نه تاته تا جبونه تا تعجب کوي یا د قران او تاسو هغونه وخاندې ولاته کوونه جوړي غهنه وانتم صامدون او تاسو غفلت کوون کیه نو سجده کوي الله تو عبادت خاص الله لګوي